Namo Bhagavatu, Bhagavato arhato samma samudasse. Namo Bhagavatu, Bhagavato arhato samma samudasse. Namo Bhagavatu, Bhagavato arhato samma sambutase. Tak jsme u praktického vysvětlení meditace na dech, která se jmenuje a sati. Ána je nádech, a pana je výdech. No a sati je vydělá pozornost. A my věnujeme bdelou pozornosti nádechu a výdechu. Jak už jsme vysvětlili v Tervánové tradici, to je, jsou tedy jenom dva objekty v této meditaci. Tradice, kterou se teď zabýváme se jmenuje yogačára. Yogačára vlastně je, vysvětluje šamatu a vypasanu v takzvaném mahajánovém pojetí. Já nemám rád to slovo mahajána. Já radši používám v cestě bodisatu, hm? Oproti Cestě Cesta bodhisattva začíná nedualistickým pochopením praxe. Cesta arahatu začíná úsilím o individuální osvobození. Ale neznamená to, že v sobě nechová tež elementy nedualistického pochopení. Ty tam tež jsou. Ale nejsou vlastně pochopitelné na samém začátku praxe. Ale jak už jsme vysvětlili, bodysatlovská praxe začíná právě tímto pochopením. Hm? Začíná slibem, že neosvobodíme sebe, ale osvobodíme všechny bytosti a nezbavíme sebe všech nečistot vědomí, ale zbavíme všechny bytosti. Hm? No, a tím pádem vlastně máme motivaci, a motivace je to nejdůležitější v praxi, dosáhnout probuzení a projít procesem probuzení společně se všemi bytostmi. No, a co nás napojuje na všechny bytosti, to je vědomí, pochopením, Objektivnosti vědomí vlastně pochopíme všechny bytosti. ne? všechny bytosti jsou založené na objektivitě vědomí. Bez objektivity vědomí nemůžeme ve vědomí vlastně vnímat všechny objekty, ať už špatné, dobré. Ty objekty, které se nám zdají být krásné, ty, co se nám zdají být ošklivé a tak dále, a tak dále. Všechno rozdělení naší zkušenosti vlastně začíná vědomím. A toho si musíme být vědomí. též. to je uvědomování. A teď jsme vysvětlili, že v této tradici, tak jak je popsaná v Bodhisattva šástra. Právě ten díl, který se zabývá praxi šamato, šamaty a vypašany, hlavně vysvětluje praxi a rahatu, praxi žáků. No a toto dílo je obzáště důležité, protože vysvětluje jak praxi žáků, tak praxi budhu pro sebe, tak i praxi. A snaží se pochopit z hlediska vlastně takovosti, hm? což v nedualistické tradici je jediný vlastně obsah naší zkušenosti. Ovšem, my si toho nejsme vědomí hm? a aby jsme si toho byli vědomí, Praktikujeme šamatu a vypasanu, praktikujeme všechny dokonalosti. No a tím si toho, jestliže máme správnou motivaci, jak už jsme vysvětlili na začátku šesté kapitoly, tak si toho začínáme být uvědomování. No a praxe Anapána Saty, meditace, jsme se zmínili, má pět sfér. Poznání, které se jmenují hm? těchto pět sfér poznání na rozdíl od tradice, kde je důraz na postupný střebávání této meditace. Ve všech buddhistických tradicích je, jak Buda vysvětlil tato meditace, je může výst k plnému probuzení. To jsme vysvětlili, protože náš dech má základ ve, jak ve vědomí, tak i v těle. A vědomí a tělo je jediný obsah naší zkušenosti. Nic jiného na tomto světě nemůžeme poznat. Vědomí a tělo je pět agregátů. No a pět agregátů je obsah naší zkušenosti. Jestliže meditujeme na dech, no tak dech je rupa, je forma. No a to, co tu formu vnímá, no to jsou ty čtyři bezforemné agregáty. Počitky, vnímání, vůle a faktory vůle a rozlišující vědomí. No a to je všecko, co můžeme poznat. Tyto faktory existence nebo agregáty existence najdeme u všech bytostí, jak uvnitř tak i venku. No a najdeme agregát formy ve všem, co venku můžeme vnímat. Nic jiného než agregát formy tam nenajdeme. My to nazýváme materiál, někdy materiální aspekt, ovšem to, co nazýváme v naší civilizaci materiální aspekt, se nerovná tomu, co si v buddhismu nebo v joze my vnímáme jako materiální aspekt. Hm? Jestliže se tady podívám na Davida, zavrhu oči a vidím Davida se zavřenými očima, mentálním zrakem, no tak to je též forma. No a první poznáváme, že vlastně to, co poznáváme v meditaci, jsou obrazy vědomí. No a pak poznáváme, že vlastně nic jiného než obrazy vědomí vlastně neexistuje. A teď máme pět aspektu uvědomování se praxe napána Saty. My jsme hovořili o tom, že na rozdíl od tervány Anapána Saty neznamená jen nadechnutí a vydechnutí, ale znamená to též periodu mezi nadechnutím a mezi vydechnutím. Mezi nadechnutím a vydechnutím a mezi vydechnutím a nadechnutím. První je v tradici jogy je antara kumbaka, plný džbán a druhý je prázdný džbán, plný džbán je, když se bricho nafoukne a prsa hm? no a prázdný džbán, když se zase vyfoukne hm? no a protože naš, naše brížní krajina má formu džbánu tak to nazýváme džbán hm? no a v této tradici se to nazývá mezidech. Hm? Což je též důležité, proč se to nazývá mezidech. Protože v té periodě, jak už jsme se zmínili, když nedýcháme nosem či ústy, vlastně tělo nemůže opustit hm? proces dýchání. Tím, že se účastníme procesu dýchání, procesu střebávání prány, z velkého kosmu. Žijeme. Hm? Všecko živé je, závisí na tomto procesu. Není výjimka. No a střebáváme pránu, kosmickou pránu v každém momentě. V každém momentě naše buňky se zvětšují a zmenšují, zvětšují a zmenšují. Hm? No a to je tajemství života. A my žijeme v tom tajemství, ale nejsme si toho vědomí, tak se od života odcizujeme. No a celý kosmos, vše, co vidíme, vlastně není nic jiného, než tato vibrace. Mahatma Gandhi říká, že i v nejhlubším místě v oceáně nenajdeme ani. My frakci, milíme klidu. Všechno je ve stavu rozpínání, zapínání, rozpínání, zapínání, rozpínání, rozpínání, zapínání. A tento proces jsme my. To je náš život. No a teď... V této tradici meditace na dech má pět sfér poznání. První jsme už vysvětlili, je počítání. Počítání předchází Vlastně tím cvičením. Meditace na dech se vysvětluje v Anapána Sati Sutra, která je základem. Vlastně naší vědomosti o meditaci na dech, jak už v severní tradici buddhismu, tak i v jižní tradici buddhismu. To je, ten to je to nejdůležitější písmo o této meditaci. No A tam se vysvětluje 16 cvičeními. Těchto 16 cvičení schrnuje praxi Čtyř základů bdělé pozornosti na základě dechu. Hm? No a jak bychom měli vědět, čtyři základy bdělé pozornosti jsou základy pro proces probuzování. Bez jejich pochopení vlastně proces probuzování tam není. Hm? Čtyři základy pozornosti vlastně schrnují veškerou naši zkušenost. Základ pozornosti v těle schrnuje naší zkušenost tělesnosti, foremnosti. Základ vděleje pozornosti vůči počitku schrnuje agregát. Počitku agregát. pocitu, emocí a tak dále. Agregát vnímání schrnuje agregát vnímání. Vnímání znamená, že se vědomí uchopí obraz objektu. No a pak k němu může jít, což je vůle a faktory vůle. počínaje pozornosti. No a nakonec, jestliže tyto faktory tam jsou, no tak vědomí to pak ten objekt může rozlišit. No, jestli ty faktory tam nejsou, no tak nerozlišujeme nic. No a to je obsah naší zkušenosti, i když pracujeme na dechu. No a kon. Vdělá pozornost namířená na tělo schrnuje praxi pochopení agregátu formy. Vdělá pozornost namířená na počitky schrnuje praxi základu pozornosti namířenou na počitky vědomí. Hm? Základ pozornosti, dělé pozornosti namířený na vědomí schrnuje praxi pochopení vědomí, jakožto rozlišujícího vědomí. No a nakonec mentální objekty schrnují praxi poznání všech pěti agregátů, obzvláště těch agregátů, které zbývají, což je agregát vůle a faktorů vůle. No a jsme vlastně v obsahu naší zkušenosti na základě poznání dechu. Ale to, toto poznání v této tradici předchází, jak už jsme řekli, sfére poznání pěti agregátů, jako obsahu naší zkušenosti, sfére poznání závislého vznikání, které je kdykoliv pět agregátů. Vidíme kdykoliv pět agregátů, když je dohromady čtyři vznešené pravdy, které se objeví kdykoliv pět agregátů je pohromadě. No a nakonec 16 cvičení. A těch 16 cvičení nás vede k získání 37 vlastně předpokladů probuzení, který ať meditujeme jakoliv, Tantrickou metody, klasické Mahajánové metody, terovádové metody. Nakonec bez těchto 37 předpokladů probuzení se neobejdeme. Ovšem, jak k ním přicházíme, může být jinak vysvětleno. Teď specifika. Nedualistického přístupu, který vysvětlil Jogočára Bůhmyšástra, je, že my můžeme používat těchto pěti sfér poznání, aby jsme nemeditovali automaticky, protože meditace není nic jiného než zbavování se našich automatických zvyků. Tak můžeme používat tu sféru poznání procesu dýchání, kterou právě potřebujeme. Hm? No a proto v této tradici můžeme jakouko, jakákoliv sféra poznání, jestliže rozumíme celku, může vést k hluboko do procesu probuzování a realizace. Hm? Můžeme je realizovat v, v procesu počítání za předpokladu, že jsme poznali ty ostatní čtyři, Sféry praxe. Hm? Čili když známe celek, vše, pak ten celek doplňuje. To je nedualistický přístup k meditaci. Hm? Proč? Protože nedualistický přístup k meditaci, jak se učíme v šesté kapitole, rozbíjí hm? od samého počátku eh, naše eh, ulpívání na fabrikacích, které si tady vytváříme. Je to tak, Peto? Hm? Máme ji hodně. Tím, že meditujeme, tím jsme si to vědomí a tím vlastně získáváme svobodu. Hm? Až zmoudříme, pak používáme koncepty, ale neulpíváme na něch. Teď nejsme moc moudří tak ulpíváme právě na konceptech, na realitě. V této tradici se prostě upívat nedá. Proto je to realita. No a realita je jedna, a to je takovost. Čili v praxe bodysatvě není nic jiného než poznání jedné reality. I když poznáváme mnoho-mnoho realit, v této tradici, tež, stejně jako v teraváně, se přisuzuje velká důležitost analytické meditaci, ale v rámci takovosti. Vše, co můžeme poznat, můžeme poznat jen a pouze v rámci takovosti. V rámci prázdnoty, která je nedualistická. Proč? No, protože kromě závislého vznikání ve světské zkušenosti nic neexistuje a závislé vznikání je právě takovost, je právě prázdnota. To je tež vysvětleno ve magy. ovšem v tradici severního buddhismu, který vysvětluje cestu žáků, obzvláště Sarová který je základ pro poznání severní tradice, to tak jasné není. No a teď... Těch 16 cvičení my společně se střebávání těchto ostatních čtyř sfér, počítání, poznání agregátu poznání závislého vznikání, poznání čtyř zlešených práv. No a navzájem se doplňují. Když střebáme těchto 16 cvičení, tak můžeme dosáhnout čistoty vědomí. A čistota vědomí je vlastně náš cíl v praxi šamaty a meditace. Ať to vysvětlíme jakoliv, tento cíl je stejný. No a pak jak k tomu dojdeme, ovšem cesta je jiná. To, že jsme obyčejné bytosti, je dáno tím, že naše vědomí obsahuje nečistoty. Jestliže se zbavíme nečistot vědomí, no tak přesahujeme rámec obyčejných bytostí. Stáváme se vznešenými. No a stávat se vznešenými je též proces. A začátek je tím, jak jsme vysvětlili, že bezprostředně poznáme objekt osvobození. A objekt osvobození, ve všech tradicích stejné, je ten objekt, který se nedá chytit. Prázdnotu nemůžeme chytit, proto se to nazývá prázdnota. Bez znakovost nemůžeme chytit. A stav bez prání tež nemůžeme chytit. No a proto to jsou ty tři sféry poznání nedualistické reality. Tři sféry poznání, které vedou do stavu čistoty vědomí která trvá. My v rámci meditace na objekt, který můžeme chytit jako dech, vyčistíme vědomí, ale tento stav bude trvat pouze tak dlouho, pokud ten jasný, čistý objekt nebude spojen s naším vědomím. Když pak vidíme z tohoto stavu, no tak ty nečistoty pokračují. Hm? Jedně, když pochopíme práznotu, pochopíme stav vědomí bez znaku a stav vědomí bez prání, tak pak tento stav může pokračovat, i když naše vědomí bere formy nebude jim zašpiněno, i když má prání, nebude jim zašpiněno, i když má formu, nebude jim zašpiněno. No. A tím pádem, co se děje, Davide? Bye bye, samsára! <laughs> no ale Bye-bye samsama je dlouhý proces. No a ten dlouhý proces my chápeme, jestliže chápeme z nedualistického hlediska, chápeme ho jako něco, co už je v nás. Začátek a konec je v nás. V skutečné realitě žádný začátek a konec není. Začátek a konec je v nás. V nás, jakožto v bytostech, jejich vědomí se lepí na objekty. To je třeba pochopit. No a to vědomí, které se lepí na objekty, v této tradici se nazývá álája. No a álája, vědomí, které se lepí na objekty, jakož jsme vysvětlili, je vlastně všechno, co poznáváme z hlediska dualistického vědomí. Hmm? Toto vědomí obsahuje pět agregátů, hmm? obsahuje dvanáct sfér poznání, osmnáct elementů poznání, závislé vznikání hmm? a čtyři vznešené pravdy. Hmm? No a proto my recitujeme s srdce. Forma a je prázdnota. Prázdnota je právě forma. Aby jsme to pochopili. No a teď k těm šestnácti cvičením, které vlastně nás zdokonalí v poznání Praxe uvědoměné pozornosti vůči nádechu a výdechu. Jestliže si je osvojíme, osvojujeme si je v této tradici současně s poznáním praxe počítání, s poznáním praxe poznání pěti agregátů, poznání závislého vznikání a poznání čtyř vznešených práv. Toto vysvětlení vlastně též je blízké komentáři na Anapána Pána Satysuta a subkomentářům týkaz, tak jak je máme v tervádové tradici. Ale je zde rozdíl, je důraz na neduální pochopení. A jaké jsou čtyři základní cvičení? Aby jsme pochopili dech, musíme pochopit foremnost, protože dech je foremný. Když pochopíme foremnost, můžeme pochopit to, co nemá formu. Jestliže nepochopíme foremnost, no tak pak též nemůžeme správně pochopit to, co formu nemá. Naše počitky, naše vnímání, naše vůli a naše rozlišující vědomí. Hm? Čili pochopení foremnosti je základ. Pochopení těla je základ. Bez toho základu my těžko můžeme stavět. Proto komentáře Abidharma obzvláště Zdůrazňuje, že. První musíme izolovat tělo, aby jsme ho pochopili, aby jsme pochopili jeho vztah k počítku. Pak musíme izolovat počitky, aby jsme pochopili vztah formy počitku k vědomí. No a pak musíme izolovat vědomí, aby jsme pochopili vztah těla, počitku, vědomí a objektu vědomí. No a tím pádem. Vidíme celek. Když vidíme celek, pak praxe počítání dechu, pochopení agregátu, pochopení závislého vznikání, pochopení znešených prav bude v rámci celku. No a pak jakákoliv praxe, jestliže je vedená do důsledku, může být otevřením pro bránu k přímému poznání té takovosti. No a jaké jsou čtyři cvičení? V, v komentářích je vysvětleno, je sám. Hm? Kaya gata sati virudam, tesam nibbanam virudam. Hm? Ten, kdo zanedbává praxi vdělé pozornosti vůči tělu, ten zanedbává nirvánu, tam ten zanedbává nesmrtelnost. Nesmrtelnost, základ poznání nesmrtelnosti, ať už to chápeme jako nirvánu nebo chápeme jako takovost, je právě poznání foremnosti, poznání těla, ve kterým, Vlastně to samsárické přechodné vědomí přebývá. No a právě to vědomí, které opouští nás, když zemřeme a jde do dalšího těla, je to vědomí, které se lepí. To vědomí, které se nelepí, nikam nejde. Nikam <laughs> nejde. Tak když zemřeme a nikam, nikde se nelepíme, tak jdeme tam. Hm? Hm? Hm? To je otázka. Hm? A to můžeme i řešit teď, když se vědomí nikam nelepí, kde se nachází. Hm? Venku nebo uvnitř. Hm? Hmm? Musíme to dobře proskoumat, aby jsme to viděli jasně. Hmm? Když se nelepíme na žádný objekt, kde je vědomí? Uvnitř, venku, za uchem, za nosem, hmm? Hmm? v srdci, v mozku, kde je vědomí? Hmm? <laughs> to se naučila. <laughs> to vědomí, který je tam, je teď, vlastně eh, nemá žádnou pevnou formu. Kdyby mělo pevnou formu. Tak by se nikde, nikam jinam nedostalo. Hm? Je to tak. Hm? <laughs> no a teď tedy probereme těch čtyř ty čtyři cvičení, které jsou spojeny s poznáním těla, s bdělou pozorností, namířenou na tělo nebo doslova vpáli gata, které šlo do těla. Musíme nechat bdělou pozornost jít do těla, aby jsme pochopili naše počitky, naše vnímání, naše vědomí a to, co vědomí, Ho zlišuje. Jestliže vědomí nejde do těla, kája gata, tak co dělá? Opětší vědomí. Jako splašený slon, splašený kůň běhá se matam. tam. No a nenachází nikde utišení. Utišení, proces utišení začíná, jak jsme se už učili, tím, že vědomí ovrátíme dovnitř. Hm? Je to tak? Včera jsme o tom večer mluvili, tím začíná praxe šamata vypasena, Bez toho praxe šamata vypasena nemá základ. Hm? V ten samý princip. Hm? My se učíme asány, pranajamy aby jsme Vědomí uvedli dovnitř. No a pak můžeme praktikovat dharana, pak můžeme udržet vědomí na mentálním objektu, který používáme jako objekt meditace, který se jmenuje v tradici buddhismu Kama Tána. znamená místo, kama je úsilí. No a tím, že podržíme Vědomí na tom mentálním obrazu, který používáme k meditaci, tak to vědomí bude co jemnější, jemnější vědomí je založeno na jemnějším počítku, na jemnější počítek založen na jemnějším objektu a jemnější objekt nemůže existovat bez jemnějšího vědomí. Je to tak? To je třeba si vnímat, to je závislé vznikání. To musíme pochopit jasně. A hlavně to musíme prožít a vidět. No a ty čtyři cvičení, jimž předchází počítání dechu, bez počítání dechu, ty čtyři cvičení vlastně nemají základ. Hm? A počítání dechu neznamená, že musíme dech počítat, ale to znamená, že musíme mít uvědomňovou pozornost vůči obrazu dechu, který, u kterého chceme zůstat. Jestliže nemáme, no tak u něj nezůstaneme. No a když u něj nezůstaneme, tak když venku bude zvuk, tak vědomí poběží za zvukem. Když otevřeme oči, tak vědomí bude se zabývat barvami venku. Hm? No a když nebude tak, tak si budeme vzpomínat na chutě, co jsme měli a co bychom chtěli, nebo na dotyky, co jsme měli a co bychom chtěli. Hm? Je to tak? No a co se stane? Z vědomí se vyvalí kdo? <laughs> naše předkové opice, <laughs> naše předkové v našem vědomí sedí velice, velice tvrdohlavě. Když meditujeme, si to uvědomujeme, když nemeditujeme. No, tak to ani nevidíme, jak nás opice tvorili. Opice tvorili naše tělo. My jsme vlastně struktúrou těla, máme nejblíž opicím. No, ale díky schopnosti introverze, jsme se začali naprimit, no a tím se nacházíme v paradoxu, že sedíme mezi dvěmi židlemi mezi božskou existencí a opičí existencí. Podle vědy pocházíme z opic, podle náboženství pocházíme z od Bohu, hm? no, musíme si ale vybrat. Je to tak? Hm? V každém náboženství, ať už je to západní, východní, člověk je potomkem Bohu, ne opic. Hm? Ve vědě jsme potomkem opic. No a my jsme guláš. Hm? <laughs> Někdo má víc papriky, někdo má víc soli, někdo má víc pepře, no a tak jsme slátadina. Je to tak? No a teď musíme jít na ty čtyři cvičení, které chceme pochopit jako základ naší praxe. První je, že s moudrostí hm, vnímám dlou, dlouhý dech při nadechování, s vnímám dlouhý dech při vydechování. To je první cvičení. Co to znamená? Jestliže... Chceme se naučit meditaci na dech, první se musíme uvolnit. Je to tak? Ne se snažit lámat přes koleno, silou se dostat k dechu, uvolnit se, aby ten dech byl jasný. Jestliže nejsme uvolněni, ten dech nebude jasný. A když dech není jasný, tak ta nezbavíme se těžko se zbavíme ty tendence, Chytat násilím. Je to tak? Proto se cvičíme v Čikongu, a snažíme se, aby jsme se mohli uvolnit, správně uvolnit. No a ty zákony toho uvolnění jsou stejný. Když jsme uvolněni, co se stane? Davide, kam půjde těžiště? Dobu. Do Tantien. My si to vnímáme. Když jde těžiště do Tantien, můžeme se pořádně uvolnit. Pak můžeme správně sedět. No a pak pozornost na dech. No a jestliže jsme uvolněný, dech bude samozřejmě dlouhý. No, ale to je začátek. Pak, když vyvíjíme koncentraci na ten dech, no, tak se bude krátit. Proto první, po prvním cvičení s vnímám. Krátký dech s vnímám. Krátký nádech, s moudrostí vnímám krátký výdech. Co znamená s moudrostí? Jsem si vědom těch podmínek krátkého dechu a dlouhého dechu. A jelikož mám dělou pozornost, já si nevybírám. Já pozoruju. To je rozdíl podle buddhistického písma, které ovšem má občas bohužel, často tendenci kritizovat cokoliv jiného, co není budismus. No a rozdíl je, že my to vnímáme v dělou pozorností, ne snažíme se silou ten dech prodlužovat nebo zkracovat. Jsme pouze pozorovatele. No a tomu se říká Anu Pašana. Anu Pašana, Anu znamená zblízka, Pašana znamená vidění. My vidíme zblízka tím, že vidíme na základě bděle pozornosti. Když do toho ale dáme rozhodnutí, jak mají věci být, no tak nevidíme zblízka. Je to tak? No a vidění zblízka, ano, Pašiana, ano, Pasana, je též synonymum pro moudrost v buddhistické tradici. Vidění zblízka může být jedině, jestliže máme odstup, jestliže nemáme odstup, no tak zblízka vidět nebudeme, budeme se slepě stotožňovat s naší libosti a nelibosti. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? Hm? No a teď, když vědomně dýcháme nadechujeme dlouhý dech, no tak nemůžeme vědomně nadechovat krátký dech. Když vědomně vydechujeme dlouhý dech, nemůžeme vědomně vydechovat krátký dech. Čili to je jeden proces vlastně. To je třeba si uvědomit. Ne, že se rozhodneme, aby dech byl dlouhý nebo aby byl krátký. My se uvolníme, dech samozřejmě bude dlouhý. No pak se koncentrujeme na dech no a dech se zkracuje ve stavu hlubší koncentrace. To je samozřejmý proces. My ho nechceme, ale tak to je. Proto první vědomě dýcháme dlouhý dech, no pak vědomě dýcháme krátký dech, ale to jenom znamená, že ty dva dechy nemůžou být pohromadě. Teď kon ten dech se zkracuje. Jak na základě koncentrace, ale též i na základě úsilí. Když běžíme, když jdeme v Himalajích nahoru, nebo když jsme někde v Andách, v Himalajích, vysoko v horách, co se děje? Dech se zkrátí a lapeme po dechu. Je to tak? No, Totež je krátký dech. Totež vědomně. Hm? Bereme na vědomí. No a dech se tež může krátit, jestliže eh, jsme koncentrovaní hm? a blížíme se stavu hlubší koncentrace. Dech se začne krátit. Hm? Mnozí z nás, kteří nemají zkušenosti v meditaci, pak mají starosti, mají strach, co se děje, hm? no a pak e, e, zase přijdou stavit e, nepříznivé, no a e, ztratějí vlastně ten přístup k hlubším stavům vědomí. Hm? tak to je úplně normální, že se dech krátí. Když se krátí, může najednou začít srdce tlout strašně rychle. Hm? To jsou všechno běžné jevy, které meditátory zakouší. Nedělat z toho žádnou vědu, uvolnit se. No a ty jevy dlouho nezůstanou. No a pak se dostáváme do těch hlubších stavů vědomí. Hm? No A co je třetí cvičení? sabaká, já ja, pati samvědy, já ja, se sámě ty sikaty, sabaká, já ja, pati samvědy, já pa, se sámě ty sikaty, já ja, e, vědomně hm? e, se učím okoušet nebo mít zkušenost celého těla, když se nadechuju a vydechuju. Hm? A celé tělo znamená co? To je třetí cvičení, je vlastně příprava k hluboké koncentraci. Jaká příprava k hluboké koncentrace Celé tělo, jestliže pracujeme na teravádový meditaci, celé tělo znamená celé tělo dechu, hm? Celé tělo vědomí, které ten dech pozoruje a celé tělo jakožto toto. Hm? Tyto tři těla se stávají jedním celkem. Hm? A to je vlastně to vnímání celého těla. V této tradici celé tělo znamená doslovně celé tělo. Že vnímáme nádech a výdech v celém těle jak při nádechu, tak při výdechu, tak při mezi nádechu a mezi výdechu, mezi výdechu a mezi nádechu. Vnímáme celé tělo a v celém těle pak vědomí, tělo vědomí, vědomí je tež tělo, v buddhismu tělo má podobný význam jako agregát. Tělo vědomí, tělo Fyzické a tělo dech, dechu se stávají jednou veličinou. Tím se blížíme stavu hluboké koncentrace. No A tím se dostáváme hluboko do stavu zjemňování dechu společně se zjemňováním počítku dechu a vědomí, které dech rozlišuje. No a to je to čtvrtý. Cvičení, které vysvětluje ty jemnější stavy diány, dárana a samády, což je pasambianka já se sami tysikaty, sami já zjemňuju formaci těla a tak se učím nadechovat a vydechovat. Zjemňuju formaci těla. Od stavu zblížení se těchto tří do stavu první, v první prohloubení je jemnější, v druhém ještě jemnější, v třetím ještě jemnější a ve čtvrtém už hrubý dech mizí. Když zmizí, automaticky tež mizí myšlení. No a to je důležitá zkušenost v této tradici. No a my tuto zkušenost vlastně tež privádíme tím, že zůstáváme ve stavu prázdnoty, bez myšlení. Chodíme bez toho, aby jsme mysleli. Koncentrujeme se na, na šlapky. No a pak postupem času vědomí se vyprazňuje, I když mluvíme, vědomí je prázdné. Když vidíme, vědomí je prázdné, nepotřebujeme myslet, přímo vnímáme. Je to tak? Hm? No a pak ty různé myšlenky, co přichází a odchází, spojené s libostí a nelibostí, nám připadají neskutečné. Hm? No a tím se odpojujeme. No a tím vlastně chápeme čím dál tím lépe těch 9 stupňů šamata. Které vedou do stavu jasnosti a odpoutání, což je, jak jsme se dozvěděli včera, vlastně cíl samata. Džána je jenom prostředek, ale ne cíl. Když tento stav jasnosti a uvolněnosti trvá, vypasana sama bude jasná. Nemusíme se nutně zkoumat každou formu tělesnosti a vědomí. No to je pak zen, cokčen a tak dále. No ale teď pro dnešek stačí. Příliš mnoho informací vede k čemu. Prvouhůr. Buď projmu, anebo zácpa. Mentální průjem nebo mentální zácpa nechceme. Tak si to necháme projít hlavou, nechytáme to moc. No a používáme to k meditaci, aby to bylo čím dál tím jasnější. Je to tak? Vidíme to stejně Zuzano.